dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita berjumpa kembali Dalam pelajaran Umnatul Ahkam Dan pembahasan kita pada siang hari ini Masih berkaitan dengan bab sebelumnya Yaitu bab Yang terkait dengan permasalahan siam Pada hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke 180 dari Kitab Amdal Ahkam. Al Harith Thamanun Baidalmi'ah. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال ما أهلكك أو ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إضاعة ستين مسكينة؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك. إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرك فِيهِ تَمْرٌ والعرك المقتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك Al-Harratu, Al-Ardu, Tarkabuha, Hijaratun, Sud Al-Hadith Al-Thamanun, Ba'dal Mi'ah Hadith yang 180 An-Abi Hurayrata, Radiyallahu Anhu Dari sahabat Abu Hurayrata, Radiyallahu Anhu Siapakah nama sahabat Abu Hurayrata, Fairuz? Abdul Rahman bin Sahir ad dawsi radhiyallahu anhu. Apa keutamaan beliau? Naam. Abdullah. Naam, termasuk Minal Mukfirin. Termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah s.a.w. Qala sahabat Abu Hurairah berkata. Bainama nahnu julusun. Indan Nabi s.a.w. Tatkala kami sedang duduk-duduk. Bersama Nabi s.a.w. Idh ja'ahu rajulun. Tiba-tiba datanglah. Kepada beliau s.a.w. Seorang lelaki. Faqala, seraya berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku telah binasa. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, kepada, kepada lelaki tersebut, Ma ahlakakah, apa yang membuatmu binasa? Aum malaka? Ada apa dengan engkau? Qala Laki-laki itu berkata, "Waqa'tu 'ala maraati wa ana sha'imun." Aku telah menggauli istriku dalam keadaan aku sedang saum. Wa fi riwayatin di dalam riwayat lain disebutkan asabtu ahli fi ramadhan. Aku telah menggauli istriku di siang hari bulan ramadhan. Faqala rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Maka rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda. Berkata kepada lelaki tersebut. Hal tajidu rakabatan tu'tikuha. Apakah. Kamu mempunyai seorang budak untuk engkau membebaskannya sebagai kafarah atas dosa yang telah ia lakukan. Kala, la. Lelaki itu pun berkata, tidak wahai Rasul, aku tidak mempunyai seorang budak untuk aku bebaskan. Kala Rasulullah SAW bersabda, Fahal tastatiru antasuma syahraini mutatabi'ini? Maka apakah kamu mampu untuk melakukan sahum dua bulan berturut-turut? Kala, ia pun berkata, La, aku tidak mampu, wahai Rasul." Kata Rasulullah SAW bersabda, "Fahal tajidu, itaam asitina miskinan. Apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang fakir, miskin, 60 orang miskin? Kala orang itu pun berkata, 'La, aku tidak mampu.' Kala maka Abu Hurairah berkata, "Fasaqatan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdiamlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Ketika mendengar jawaban demi jawaban dari seorang lelaki tersebut. Fabainama nahnu ala dhalika. Sahabat Abu Hurairah berkata. Fabainama nahnu ala dhalika. Tatkala kami dalam keadaan seperti itu. Rasulullah terdiam. Ketika mendengar jawaban dari seorang lelaki tadi. Kami pun terdiam semuanya. Ith utian nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Bi'arakin fihi tamrun Tiba-tiba Nabi SAW Diberi Atau diberi hadiah Bi'arakin Satu keranjang Fihi tamrun Di dalamnya terdapat Tamr, kurma Wal'araku al mabtal Ma'na Ma dari al-arak adalah al-maktal. Ia yani keranjang. Qala lalu Nabi SAW bersabda. Aina Sa'il, Mana lelaki yang tadi bertanya? Qala ia pun berkata. Ana, saya wahai Rasul. Qala Nabi SAW bersabda. Khudhada. Fatasaddaq bihi. Ambillah sekeranjang gorma ini. Lalu bersedekahlah dengannya. Fakala, maka lelaki ini pun berkata, A'ala, afqara min ya Rasulullah, apakah kurma ini aku sedekahkan kepada seorang yang lebih, kepada seorang yang lebih fakir, yang lebih miskin daripadaku wahai Rasul. Fawallahi makademi Allah. Mabayna labataiha. Tidaklah. Di antara kedua labah. Duh kembali kepada kota Madinah. Yuridul harrataini. Yang ia maksud dengan labah adalah. Labatain. Ia berarti yani al-harratain. Fawallahi makademi Allah. Tidaklah. Di antara. Dua labah di antara dua harrah. Harrah atau labah itu artinya tanah yang tandus dan dipenuhi dengan batu-batu hitam. Kota Madinah diapit oleh dua harrah. Harrah Syarqiyah dan Harrah Gharbiyah. Di sisi timur kota Madinah terdapat harrah, tanah yang luas, yang isinya batu-batu hitam. Demikian pula, di bagian barat kota Madinah juga demikian. Terdapat harrah, harrah gharbiya, tanah yang tandus dan dibenuhi dengan batu-batu hitam. Dan yang dimaksud di sini adalah kota Madinah. Maka demi Allah... Sesungguhnya tidak ada di kota Madinah ini ahlu baitin afqara min ahli baiti satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku. Fabbahkan Nabi saw. Maka Rasul saw tertawa hatta badat anyabuhu. hingga tampak gigi taring beliau saw. Thumma qala Kemudian Nabi SAW bersabda, Berilah makan keluargamu dengan kurma tersebut. Kemudian Al Imam Abdul Ghani Al-Maktisi menyatakan, Al-Harrah, Al-Arb, Tarkabuha Hijaratun Sud. Menjelaskan makna Al-Harrah adalah tanah Tarkabuha Hijaratun Sud. Yang dipenuhi dengan batu-batu hitam. Batu-batu hitam di sini seperti batu yang terbakar hitam gosong. Ikwanifuddin, أعزكم الله جميعا. Hadis yang sedang kita pelajari ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu merupakan salah satu hadis yang mengandung suatu kejadian dan kejadian itu pun dalam proses dialog antara seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terkait permasalahan jima' di siang hari bulan suci Ramadan Di dalam hadis yang mulia ini Seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Abu Hurairah dengan kata-kata rojulun, seorang lelaki. Dan di dalam riwayat lain dijelaskan bahawa dia adalah Salamah bin Sokhr al-Bayadi. Salamah bin Sokhr al-Bayadi. Terkadang di dalam suatu periwayatan, tidak disebutkan Namanya secara khusus secara jelas dikarenakan untuk menutupi aib atau kekurangan yang ada pada orang yang sedang diriwayatkan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini. Beliau tidak menyebutkan nama Salamah bin Zahir Al-Bayadi. Cukup dengan menyatakan ifja'ahu rajulun Kemudian Sahabat Salamah bin Sohkar al Bayaldi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para Sahabatnya, termasuk di dalamnya Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, datang dalam rangka untuk melaporkan. Sesuatu yang terjadi pada diri beliau radiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasulullah s.a.w. dengan menyatakan, Ya Rasulullah halak tu. Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Maka Rasulullah s.a.w. yang belum tahu tentang apa yang sedang terjadi pada diri sahabat tersebut, bertanya, Ma ahlakakah? Apa yang membuatmu binasa? Au ma'laka? Atau dengan kata lain, Ada apa denganmu? Maka sahabat ini pun menjelaskan Tentang apa yang terjadi pada dirinya. Beliau menjelaskan bahwasanya Ia telah terjatuh Dalam suatu dosa. Apa dosanya? Dosanya adalah bahwa ia telah menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadhan. Kita lihat di sini seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Saqr Al-Bayadi radhiyallahu anhu. Jiwanya tampak sebagai jiwa seorang yang mukhlis lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalbunya adalah kalbu yang hidup. Manakala terjatuh pada suatu pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, benar-benar seakan-akan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbahagia, sehingga dengan penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, datang kepada Rasulullah SAW dengan menyatakan, Ya Rasulullah, aku telah binasa. Maka Rasulullah SAW, yang beliau adalah arhamun nas bin nas, manusia yang paling belas kasihan kepada umat manusia. Lebih-lebih kepada para sahabatnya, beliau SAW tidak marah. Terhadap sahabat Salamah bin Sokhir al Bayadi atas apa yang ia kisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghardiknya, tidak pula mementaknya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya, memberikan jalan keluar atas apa yang terjadi pada dirinya. Demikianlah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar Raufun benar bil Mu'minin, benar-benar belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW memberikan suatu pertanyaan kepadanya. Yang pertanyaan ini erat kaitannya dengan kafarah. Dengan tebusan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh sahabat tersebut. Karena para ulama sepakat bahawasanya... Menggauli istri di siang hari bulan Ramadan dengan batasan setelah terbitnya fajar, fajar suadik, setelah masuk waktu fajar, waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan termasuk dosa besar apabila terjadi yang seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah kamu mempunyai seorang budak untuk kamu bebaskan sebagai tebusan, sebagai kafarah atas apa yang telah kamu lakukan? Maka sahabat ini pun menyatakan, "La, aku tidak punya wahai Rasul." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Fahal tashtatiru antasum ashshahraini mutatabi'aini? Apakah kamu mampu untuk melakukan som dua bulan berturut-turut? Kala la aku tidak mampu, wahai Rasul, dan mengisyaratkan sebagaimana dijelaskan oleh Sheikh Al bassam bahawa justru Aku terjatuh untuk melakukan perbuatan ini dalam keadaan aku saum. Aku termasuk seorang yang tidak bisa menahan, tidak kuat untuk menahan diri, manakala bertemu dengan istriku. Saum ramadan satu bulan saja sudah terjadi yang seperti ini, apalagi dua bulan berturut-turut. Maka ia menyatakanlah aku tidak mampu, wahai Rasul. Kata Nabi saw. Kemudian menyatakan, Fahar Tajidu, etama setina miskina. Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang fakir miskin? Dia menyatakanlah, aku tidak mampu, karena ia adalah seorang yang miskin, bahkan termasuk orang yang paling miskin ketika itu. Tidak mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin Untuk masing-masing fakir miskin satu mud Nabi SAW kemudian terdiam beliau, tahu, beliau sebutkan tiga kafarah Dan di sini para ulama berbeda pendapat Apakah kafarah tersebut sifatnya sebagai pilihan Ataukah sifatnya berurutan Yang dimaksud dengan pilihan adalah memilih salah satunya Yang ini atau yang ini atau yang ini Memperdagakan budak Atau Saum Dua bulan berturut-turut Atau memberi memberimakan 60 fakir miskin Pilihan sifatnya Ataukah Berurutan dalam artian sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Ketika terjadi peristiwa tersebut, maka membebaskan Buddha. Jika tidak memungkinkan, turun pada tingkatan yang kedua, yaitu Saum dua bulan berturut-turut. Jika memang tidak memungkinkan, maka turun pada tingkatan uh, pada tingkatan yang ketiga yaitu memberi makan uh, 60 orang fakir miskin Sebagian ulama seperti al-Imam Malik rahimahullah dan juga al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwasannya ini semua sifatnya pilihan mana yang Dicondongi oleh seorang yang terjatuh pada perbuatan tersebut. Maka hendaknya memilih salah satunya. Sedangkan jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat. Bahwa dalam permasalahan ini. Tidaklah. Dengan memilih. Akan tetapi secara berurutan. Sebagaimana. Yang telah diajukan oleh Rasul S.A.W. kepada sahabat Salamah bin Sokhr Al-Bayadhi. Jadi pendapat dari jumhur ulama dalam permasalahan ini. Apabila seorang terjatuh dalam perbuatan sebagaimana yang terjatuh pada sahabat Salamah bin Sokhr Al-Bayadhi. Maka kafarahnya adalah memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, barulah berpindah pada tingkatan berikutnya. Yaitu melakukan shawm sebanyak dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu pula, maka memberimakan enam puluh orang fakir miskin. Nعم nah. Kemudian terkait dengan sahabat Salamah bin Sohr Al-Bayadi radhiyallahu anhu Setelah diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa jenis kafarah secara berurutan dan semuanya dijawab dengan tidak mampu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam Lalu dalam kondisi yang seperti itu datanglah sahabat yang lain memberikan hadiah kepada Rasulullah s.a.w. sekeranjang kurma. Dan Nabi s.a.w. mencari seorang sahabat yang terjatuh dalam permasalahan tersebut. Ditanya mana orang yang bertanya tadi. Setelah ia menyatakan ana Maka diberilah oleh Rasulullah s.a.w. Eh, diberikanlah segeran yang kurma tadi. Kepada sahabat eh, Salamah bin Sokhir al-Bayadhi. Untuk apa diberikan? Agar disodakahkan. Sebagai kafarahnya. Lalu ternyata tidak ada yang lebih fakir Dari sahabat Salamah bin Sokhir al-Bayadhi. Di kota Madinah, Melihat kondisi yang seperti ini Rasulullah SAW tertawa Tertawa Dijelaskan oleh beberapa ulama Di antaranya adalah Syekh Al-Bassam Bahawa orang ini datang Dengan membawa suatu masalah Dalam kondisi ketakutan Dalam kondisi sedih Yang semestinya dia itu Membayar kafarah, kafarah yang lumayan berat, Maka ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan demi kemudahan, Malah pulangnya membawa makanan, membawa satu keranjang kurma. Yang sedianya dia mengeluarkan kafarah, apakah itu membebaskan budak, Atau melakukan saum? Dua bulan berturut-turut. Atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Namun ternyata dia pulang dalam kondisi membawa makanan. Karena tidak ada keluarga lain di kota Madinah. Yang lebih fakir dari keluarganya. Nabi SAW mengarahkan kepada sahabat sahur. Salamah bin sahur al-Bayadhi untuk memberi makan keluarganya dengan korma tersebut. Ehwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah suatu kejadian yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu mengandung hikmah yang cukup berharga terkhusus bagi kita semua. Selabuh generasi yang datang setelah generasi para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis ini, Terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, Tentang wajibnya kafarah, bagi seorang yang menggauli istrinya Di siang hari bulan suci Ramadan Dalam keadaan sengaja Kemudian yang berikutnya bahwasanya menggauli istri di bulan suci Di siang hari bulan suci Ramadan Termasuk dari al-fawahish al-muhlikat Termasuk dari dosa besar yang dapat membinasakan seseorang. Hal itu dikarenakan ketika sahabat Salamah bin Soher Al Bayal didatang kepada Rasul, seraya menyatakan halak itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Berarti hal ini termasuk di dalam Persetujuan Rasulullah SAW bahwasanya menggauli istri di siang hari bulan suci Ramadan termasuk dari Al-Fawahish Al-Muhlikat. Kemudian masalah yang berikutnya yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Dan sempat disinggung dalam... Keterangan sebelumnya, Seorang yang menggauli istri di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan sengaja, Dan wajib membayar kafarah, Apakah kafarahnya secara pilihan ataukah secara tertib? Maka kita tahu bahawa pendapat jumhur ulama bahwasanya kafarah tersebut sifatnya secara tertib ditunaikan memperdegakan budak jika tidak memungkinkan saum Dua bulan berturut-turut dan jika tidak memungkinkan memberi makan 60 orang fakir miskin Masalah berikutnya anil kafarah <tuh> La tazkutu ma'al iksar. Bahawasanya kafarah tidaklah gugur ketika seorang dalam keadaan sulit atau tidak mampu. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya kafarah dalam permasalahan ini tidaklah gugur manakala seseorang Kesulitan atau merasa tidak mampu. Hal ini diambil. Dari sikap Rasul s.a.w. Ketika bertanya kepada sahabat salamah bin Sohkir al-Bayazi. Tentang kemampuan untuk memberdekatkan budak. Dan menjawab tidak mampu. Kemudian ditanya, apakah mampu untuk melakukan shawm dua bulan berturut-turut? Juga menyatakan tidak mampu. Ditanya, apakah mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin? Kemudian menjawab tidak mampu. Lah Rasulullah Wasallam ketika menjawab, ketika mendengar, Jawaban masing-masingnya dengan menyatakan tidak mampu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian menyatakan gugur kafarah atas dirimu, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Nah ini menunjukkan bahwasanya al kafar tidaklah gugur dikarenakan seorang berada dalam kesulitan atau tidak mampu. Inilah yang diantara yang disimpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam hafizahullah taala di dalam Taisirul Alam. Kemudian di dalam hadis ini pula dapat diambil suatu faedah bahwasanya boleh untuk seorang yang terjatuh dalam perbuatan tersebut dan berwajibkan untuk membayar kafarah. Kemudian dia tidak mampu, maka boleh bagi orang lain untuk membantu orang yang tidak mampu untuk membayar kafarah tersebut. Boleh bagi seseorang yang terjatuh dalam perbuatan menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan, dan tidak mampu untuk membayar kafarah. Boleh untuk dibantu oleh orang lain. Walaupun ia bukan keluarganya. Maka boleh untuk dibantu. Dari mana kita tahu? Kita tahu. Dari apa yang dilakukan oleh Rasul S.A.W. ketika itu. Manakala. Melihat. Sahabat Salamah bin Sohr Al Bayaldi tidak mampu untuk melaku, membayar menebus kafarah Kemudian datang satu keranjang kurma, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu keranjang kurma tersebut kepada Sahabat Salamah bin Sohr Al Bayaldi radhiyallahu anhu untuk disodapahkan. Sebagai salah satu bentuk kafarah. Sebagai salah satu bentuk kafarah. Kafarah jenis yang mana? Jenis yang ketiga. It'am uh, memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Apakah cukup satu keranjang itu? Asyik al-Basam menjelaskan bahawa takaran daripada... Uh, <tuh> Takaran daripada Al-Arok Itu kurang lebihnya 15 so' Kurang lebihnya 15 so' Dan satu uh, so' Jika Diperkirakan 2,5 kg Maka 15 so' Kurang lebihnya 37 37,5 kg Jika satu so' <coughs> Itu ada 4 mudd Berarti satu keranjang kurma yang berisikan 15 so' itu lebih untuk dibagikan kepada 60 orang fakir miskin. Maka Nabi SAW berikan satu keranjang kurma tersebut. Agar disodakohkan sebagai bentuk kafarah atas apa yang ia lakukan tadi. Ini syahidnya bahawasanya boleh bagi seseorang untuk membayar kafarah dengan bantuan orang lain. Atau boleh bagi pihak lain untuk membantu saudaranya di dalam menunaikan kafarahnya. Faedah berikutnya. Bolehnya bagi seseorang yang mengeluarkan kafarah atau suatu rukhsah, suatu keringanan, ketika seorang membayar kafarah dan tidak didapati keluarga yang lebih miskin dari keluarganya, boleh untuk diberikan kepada keluarganya. Sebagaimana yang terjadi pada Sahabat Salamah bin Sa'hr al Bayadi radhiyallahu anhu, ketika ia menyatakan kepada Rasul bahwa tidak ada keluarga, satu keluarga pun yang lebih miskin dari keluarganya di kota Madinah ini, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam perintahkan agar satu keran yang korma itu disedapahkan kepada keluarganya. Itulah mungkin beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-180 ini yang tentu penekanannya khususnya terkait dengan bulan suci dengan saum di bulan suci Ramadan, penekanannya adalah pada kafarah bagi seorang yang terjatuh pada perbuatan menggauli istri di siang hari bulan suci Ramadhan. dengan sedikit rincian yang telah kita dengarkan bersama tadi. Wallahu alam bis-shawab, ila <Sessizia> huladar sunnah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.